Antxeta irratia! Entzun, esan adierazi! Antxeta irratia, urtero urtero, aurbaten ilusio berarekin. Antxeta irratia, auskaldunak garelako. Antxetadik Nafarroa. Euskal Irrati eta Antzeteratiko entzule guztioi zer modu zaudete ostirala da, eustirala euritua, baina bueno, astegurua hortxe dugu eta hori ere berri ordan o, ona da. Bueno, ordu batak jo berri dute. Taiaraian Antzetatik Nafarroara egingo dugu. jauzi. Nafarroak aktualitatearen errepasoa egingo dugu datorren orduan. Soberan dakizuen hor naizen, Xavier Martinez Antoñana, eta Elkarrekin igaruko dugu datorren ordua. Aurkezpenak eginak, gaurkoan ze gai jorratuko ditugu, bueno, ba, Uskaren aldeko borroka indartzeko egin dute gazte mugimendutik. Nafarroak edukierak eta ordutegiak zabalduko ditu zenbait sektoretan. Gabako hiesean parte hartu zuten preso baten gorpuzkiak IDEFI identifikatu dituzte. Asteleen liliak elkarteak sexu indarkeriaren biktimentzako zentro bat sortzeko eskatu du. Urlaktako gaztetxeak bere jarduerari udalak jarritako stopuak eta debekuak salatu ditu. Atxe eta leangileen greba bertan bera utzi dute. Unibertsitaterako sarbideko matematika azterketarako akatzak hainbat ikasle, kanteltu dituela salatu dute ere bai. Eta albiste horren ondotik, kiroldeialdien eta kultura itzorduen berri ere izango duzu eta nola ez bukatzeko, ba, bueno, gure lurraldearen barrena, saioaren e, bosgarren atala, entzuteko e, aukera izango duzue ere bai gustiori la torre en nódugo No, Euskararen aldeko borroka indartzeko eta egindute gazte mugimendutik Euskal Herriko gazte Euskaltzale elkarte talde eta norbanakoen agerraldi aldi e, bat egindute gaur nanfarrako unibertsitate publikoan gazte ere mutik ba, mugimendu Euskaltzalea bultzatzeko eta Euskararen egoeraren eta azkenaldi honetan gure hizkuntzak pairatzen dituen erasoengatik gatik ba, euren kezka adierazteko Gau gire, Euskarak beldu gaitu buhoka honetan dauden hainbat gazte Euskarzale eta eragile. Kezka dugu gure izkuntzak, atxekimendu bultzada edota erabile erari nagiukionez, azken uxteetan izan duen atzerakada. Badera zemait datu, inkesta eta gerketa ala diotnak. Euskarara gure kale, ikarsleku, plaza eta bizitzetetik desegarazten ari da, pixkanaka, pixkanaka. Noiz eta kun hizkuntza inz ibaino gene gegok jakin eta ulertzen duenean. Kezkaari garela E sin gabe si ilabete ontan euskaldu non hizkuntza eskubide aukera ea e Nafarroa Espaina eta Frantziako auzitegiek kaleratuko epaiak. Euskal Herriko mugen bautik sin kan erasualdi autoritario autoritariou hau ordea eza beria izan ere auuzitegien arabera, lan publiko baterako Euskara eskainzuna egitea diskriminazioalea da eta izkuntza busituak ustatzea kontsuzioaren aurkakoa. Arrazuaren muina, baina bestelakoa da, Euskara albortzeak eta gaztelania eta frantzesaren derrigortasunak egosten baitu Espainia eta frantzeren proiektu politiko inpozatzailea. Estale, Euskararen erabilpenaren gai, bai, gainbera estuiko dago lotuta. Bezta, hainbat faktoren artean, izkuntza politikoekin eta hortan ere jarri nahi dugu ageta. Xabaia jo dute, aspali desinutatako izkuntza politikoek eta bide horretatik lurra jortzea garamatzate. Gurri izkubideak zatitzen dute zonifikazioak eta de ereduaren zabakiak. Eta izkuntz eta nazio bakarren joera zentralista gure e realitate hau ingluinguistikoa desagazten du. Gunez, egun egunero, hizkuntza atzera egiten ari da. Hortaz, Euskara, Euskaldun eskubideak erdigunean lagitu dituzten neurri. Erabaki eta politika hausart eta eraginkorak eksirritzen ditu. Zergartatzen zaigu orduan Euskaldun eta Euskaltzaleoi? Bada gure esku dagoen hori indartzea. Euskararen aldeko borroka. Azkenaldian azterdutako bidegurutzetik edo inflexio momentutik irten eta ekiteko ordua heldu zaigu. Norabide berritua markatu eta erasoen aurrean zutituko den mugimendu euskaltzalea berraktibatu eta artikulatu beharra daukagu. Bide beretik euskara eta kune guneaskeak eraikitzearen garrantzia aldarrikatu nahi dugu. Ondorioz, Euskaraz bizi eta antolatuko direngune sozial, politiko edo eta kulturalak biderkatzeko deia egiten dugu. Bertatik ere, ahaldun du eta boteretu gaitezen eta bereziki eragin dezagun. Bueno, azteek eskatzen zuten horren aurrean aste honetan Maria Txibite Nafarrako lendaaria oso garbia izan da PPSNek argi esan du. Ez duela euskara meritu gisa baloratu nahi eremu ez euskaldunean puntu oso zehat batean txikian ez dago akordiorik esan du Nafarroko Gobernuko presidenteak Radio Euskadin Gobernua, E, legegin zaldia amaitzeko egonkorra dela azpimarratu du eta horren aldeko apustua ba, oso argia dela. Maria Txiviteen aforrako gobernuko presidenteaka azpimarratu duen ezpezenek argi eta garbi esan du. E, bueno, ez duela meritu gisa baloratu nahi, eremu ez Euskaldunean Euskara errealitate soziolinguistikoa Kontuan hartuta eta geroa baik Bai nahi du. Eta horren ostean esan du ba ez dela jarrera aldaketarike egongo bialderdiek funtzio publikoetan sartzeko merituak arautuko dituen dekretuaren inguruan duten jarrearen inguruan. Bueno, Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean esan ditu Adierazpenak eta nabarmendu du berriro desadostasun puntu bat baino ez dela dekretu honen barruan ados egoteko elementu gehiago daudela, ados ez egotekoak baino kritikatu du hizkuntza politika eh, politikarekin eh, zerikusia duen zati txiki batean arreta jartzen ari dela, hizkuntza politika ezkuntza da, edabiteetan euskara sustatzea, Euska, euskara bideak bal, e, baliabidea izatea eta hor akordioak daude adierazi du Maria Chibitek. Dekretuaren inguruko desadostasunak gobernuaren egon kortasuna zalantzan jartzera eraman ditzakela eta, bueno, Chibitek esan du, ez dakit valorazio ona egingo luketen gobernuaren funtziona, funtzionamenduaren valorazio oso positiboa denean. Honengatik guztiagatik, bueno, atzerriko hizkuntzak euskararen gainetik jartzea leporatu dio AET taldeak txibiteri, administrazioetan euskaraz taldeak protesta egin du parlamentuko atean osoko bilkura egiten ari ziren bitartean. Taldeak esalatu nahi du, ba, Nafarroko gobernuak alemana, ingelesa eta frantxesa baloratzen dituela oposizio lehiaketa eta leku aldatze lehiaketa guztietan Nafarroak guztian. Eta Euskara, Eremu Euskaldunean bakarrik, etorkizuneko, Euskararen foru dekretuan egoerak bere horretan irango duela kritikatu dute. PSN eri gogorazi diotenez, UPNek Eremu Mistuan ere baloratzen zuen Euskara. Enanfarroak edukierak eta ordutegiak zabalduko ditu zenbait sektoretan, ordu bete atzeratuko da hostalaritza lokalean, barnealdean itxiera ordua, gaur dira arte, izaten ahalko dira zabalik gehienez euneko berrogitamarreko edukiera erabilita, kultur, kultur jardueretarako, euneko iruro gehian zehaztuko dute muga neurriak, hostiralean sartuko dira indarrean, beraz gaurtik. Aurrera. Bete egin da aurreikuspena. Naharroako gobernuak pandemiari kontra egiteko neurri murritzaile berriak e, iragarri ditu eta orain arte indarrean izan direnak baino malgouagoak dira. Hainbat alderdietan, aldaketak hostalaritzari eta kultur jarduerei eraging erangingo diete, batik bat ala nola, gobernuak ordubete atzeratu du tabernen eta jateten itxiera ordua gaurder dira arte eta maiatzaren ondarretik, eh bueno, 11ak e, 11 arte izan daitezke irekita. Gainera, pertsona gehiago elkartzen ahalko dira espazio horietan 100ko 30retik 100ko da gehienezko edukiera. Gobernuak neurri, mm, bueno, bertsuak iragarri ditu kultur jarduetarako ere ostalaritzaren antzera jarduerak gauer dira arte izango dira baimenduta. Gaienezko edukiera 100ko 70 zehaztuko dute bestalde. Foru agindu berrian jaso denez, Ba, peinetan eta elkarte gastronomikoetan edukera euneko berrogeia erabiltzen ahalko da. E, neurriak ostiralean sartuko dira indarrean eta ustaiaren batera arte izango dira ezarrita ba, gutxienez. Eskabako ISEan parte hartu zuten preso baten gorpuzkiak identifikatu dituzte Berriozarko espar esparzeta eremuan hil zuten Vicente Mejuto Leis presoa. Nafarroako Gobernuaren Denea Bankuari esker identifikatu dute esparzeta izan ez, ezagutzen den e, Berriozarko Herritik Gertu Eskaba e, ma, mendiaren Magalean hildako lau preso ieslarietako bat identifikatu du Nafarroko gobernuko e, memoriaren institutuak. Bizente Mejuto leiz identifikatutako e, bosgarren ieslaria da eta miga bederatzilun eta emesortziko maiatzaren. Hogueita bian, San Kristoa algotorlegutik iese egiten hil zituzten berrogitamabos galizierretako Lehena, e, hogita bederatzi pertsona identifikatu dituzte, jadana farrakot DNA bankua sortu zenetik eta guztira berreun eta irurogeita sortzi espediente ireki dituzte. Vicente Mejuto leiz, koruñako CE herrian jaio zen, mila bedertzireun eta mairuko Urtarrilaren 24an ezkongabea eta gidaria zen, bere anaia Teofilorekin eta bere eskualdeko beste sindikalista batzuekin batera atxilotu zuten. Vicente Matxina da militarregatik hautzipetu eta epaitu zuten eta 12 urte eta egun beteko kartzela zigorra esarri zioten 1937ko ekainaren 17an Koruñako probintzia espetxetik ezkaba mendiko San Kristobal gotorlekura Eraman zuten Arantzati zientzialkarteak aterasun esparzetako obitik Berriozarko udalaren ekimenez 2015eko apirilaren 18an horiek aurkitzeko garrantzi handikoak izan ziren Ferminezkietaren ikerketak eta herriko hainbat bizilagunen testigantzak. Hiesaldiaren berri jakin ondoren militarrek eta guardia zibileek egindako mugimendu handia kontatu e, baitzuten e, bai eta uraren bidetik esparzeta parajearaino eraman zituzten 4 presoen atxikloketa ere han hil bai zituzten Asteleen Lilak elkarteak sexu indarkeriaren biktimentzako zentro bat sortzeko eskatu du. Elkarteak indarkeria matxistari buruzko osnarketa bat bultzatu du nagore Lafajeren hilketaren 13 urte urrenaren karietara Espainiako berdintasun ministerioarekin bildu dira berreki gainera Aztelen lilak taldeak seksuindarkeriaren biktimentzako larri aldiko arreta zentro bat sortzeko eskatu du eta gore lafajeren izena jarri ez aiotela e, Ala jakanari jakinara zuten Teresa ez elkarteko bozera maiak elkartaren sorrearen eta la, e, nagore lafajeren hilketaren a ama, 13garren urteurrena dela eta datozen asteotan egingo dituzten ekintzen berri emateko antolatutako prentza aurrekoan era berean indarkeria matxistaren aurkako borrokan gaur egun egin diren aurrera pausuak, nahikoak ote diren ausnartu nahi dituela azaldu zu interesa sexualatu duenez 나farroan ez da oraindik sexu indarkeriari artea integrala emateko zentrorik benetan gai horretan espezializatuta dena Espainiako Estatu itunaren dirua izango duen zerbitzua gogorara zidu eta hori dela eta premiaz egin behar dela. Lehen zentro horrek nagore lafajeren izena eramatea eskatu dute azteleen lilatik izan ere indarkeria mota horren biktima bakarra ez denarren, garrantzitsua da erreferenteak kakotzen artean. Izatea. Elkarteko bozera mailak azaldu duenez, duela gutxi Espainiako bertintasun ministerioarekin eta genero indarkeriaren ordezkaritzarekin bilera batera deitu, dituzte indarkeria machista eta bikarioaren aurkako borroka erraztuko duten irtenbideak emateko. Ekarpenen artean, Administrazio Publiko Guztiek adostutako prebentzio programa baten garapena nabarmendu dute benetako detekzioa landuko duena izan ere emakumeen 180ak gilak, baino gehiagok ez dute salaketa ofizialik egiten eta manaketaren bidea erabiltzen dute egoera honetatik ateratzeko ez dutelako salaketarik jarri nahi semehala bengatik azpimarratu du SAEZk nagore lafajeren hilketaren 13 urte-urrena dela eta hainbat lurdunaldi eta ekitaldi egiten ari diri, egiten ari da elkartea besteak beste, hitzaldiak eta maiinguruak Alaber urtero bezala datorren ustailaren zazpian, an Agore lafaren homenezko ekitaldia egingo dute Iruñeko Binculo Plazan. Burlatako gaztetxeak bere jarduerari udalak jarritako ostopoak eta debekuak salatu ditu. Burlatako udalak gaztetxearen 3. urte urrena ospatzeko antolatutako kontzertuak egiteko baimenik ezituen eman. Osasuna bermatzeko neurri guztiak kontutan hartuz antolatutako ikuskizuna zen eta hala ere ezieten baimenik eman eh? ekaianen 19an e, bi har arratsaleko 7 manifestazioa deitu dute. Ba, burlatan, askatasun politikoak edatu gaztetxeak defendatu lelopean. Hemen gara burlatako gaztetxeko kideak, errakiren babesarekin, eta luzapenez bestelako gaztetxe, eta espazioen babesarekin. honetan bertan burlatako gaztetxearen hirugarren urtu urrena ospatzen egon beharko genuke, baina udala korioztopatu du. Urtu zehar, ugariak izan dira gaztetxearen jarduna aurrera amateko oztopoak bai gastetxean bertan, bai eta espazio publikoan ere. Hala adierazi genuen urtarrillean egindako agerraldian. Gainera, badakigu ez garela bakarrak. Burlaratako bestelako kolektiboek horrelakoak pairatu dituzte eta. Bien mitartean herriko besteren mueta espazioetan gauzatu diren ekimenez berdinek argutzi dute jaso ditugun debekuaren eta jazarpenaren izaera politikoa. Osasun egoera Obera doan honetan, Gaztetxearen 3. urtuberrena ospatzeko haut autua egin genuen. Horrela, astebeteko egitarau antoratu genuen. Kostaldeko marcha, ainbait taller, mutxapelke, pinxopotea eta ospakizunari amaiera emanen zion ekintza kulturala, kontzertuekin eta zoka txiki batekin. Bi gauzatual izateko, orain dela bilabete udaletxean eskaera aurkeztu genuen. Ilariones eskolako polikiroldegia eskatuz. Eta horrelako ekimenetara egokitzen den osasu protokoloa aurkeztuz. Urtean zehar egindako eskaera guztiek bezala eskaira ere paso. Duela hasta arte. Gainera ezitza egun alternatibarik proposatu. Irtenbideak bilatzeko tartea osumogatua izanik. Nolana iere udalaren jarreraren jakitun eta erantzuna jasotzen ez genuela ikusita Gazte asambleadako kideok gaurke gitaragoa gaztetxean antolatzea erabaki genuen. Osasun neurri guztiaz aurre ikusiz. Horrela, aste hauetan zehar sai sozialetan eta kalean egun guztietako egitaragoan zabaldu dugu, gurasmoa publiko eginez. Hala ere, musika taldeak, azpiegiturak, salmenta eta bestelakoak antolatuta genituela asteazkenean, azkenean ospakizunerako hiru egun besterik ez, fantazirenean burratako Daltzen buruzagiak buru ospakezunaren debekua larazi zigun. Bide estrafizialen bitartez. Hori gutxi ez, egunotan udaltzenen presentzia etengabea izan da ekimen ezberdinetan. Aurreko astean baimenik gabe sartu ziren gaztetzean urteurreneko kamisetak prestatzenari ginela. Eta ostiralean goizean guru, gaztetzein guruko eremua itxita gertu zen. Gaztetzerako sarbidea aztopatuz. Gaurkoan ere urteurreneako ekimenetan kolore guztietako inderre represiboen presentzia pairatu dugu une oro. Gertaera eta jarrera horien oinarrian biauz nagusi daude. Batetik, udalak irizpide politikoak ezartzen ditu espazio politikoaren erabillera mugatzeko. Eskaerei entzungor eginez eta arrazoitu gabeko ez emanez. Bestetik, gaztetxearen jarduna oztopo murrizteko asmo argia dauka. Brebalia bide burokratiko eta polizialak horretara bideratzen dituelarik. Ostoporiek proletargoaren askatasun politikoen aurkako erasoaldi baten parte dira eta gure jarduna blokeatzeko baleartu du burlatako gaztetxak ere. Hemen bat Atxe, eta emeko langileen greba bertan bera uh, utzi dute, enpresarekin akordio bat lortu dute, ego euskal herriko dendetan langilerik eskaleratzeko. Borrokatzeak kalera ateratzeak, greba egiteak badu bere fruitua. H&M dendako langileak pasaden apirilaren hogitabitik ziren enpresak nahi zituen kaleratzen kontra, eta lortu dute ez da langile kaleratzerik izango ego euskal herriko dendetan. Horixe lortu dute bertako sindikatuek, Madrilein UGTek, eta komisiones obrerasek adostutako empleue regulazio espedientearen gainetik. helak bertan bera, Utzi du greba ohar bate, ohar baten bide sindikatuak ba langileak zoriondu egin ditu apirilaren 22an hasitako greba bugagabearen ostean enpleguaren alde egindako borrokagatik. Unibertsitateerako sarbideko matematika azterketako akatsak hainbat ikasleek kaltetu dituela salatu dute. E, nota igo nahi dutenei aukera eman diezaietela eskatu diete Lizarraldea institutotik hezkuntza kontseillariari, hezkuntza zuzendari nagusiari, selektibitateko matematikako koordinatzaileari eta Nafarroako unibertsitate publikokoko Rektoreari, Hane e, Zabaltza, Unibertsitatean sartzeko autaprobaren koordinatzaia konartu egin zuen matematika azterketan akats bat egon zela eta epaimai batzuetan berandu jakinara zizenez ezin izan zutela konpondu eta hortaz azterketa batzuk ongi zeudela eta beste batzuk ez ark zehaztu zuen Baikasleren batek akatsa zuzendu gabe ebatzi e bazuen ariketa ura ere baliozkotzat joko zela Lizarraldea Institututik ordea diote biakatsi izan zirela eta ikasle batzuen emaitzetan eragina izan duela. Iker oza eta irakasleak egin du salaketa horregatik eskaera bat bidali diete ezkuntza kontxe jariari, ezkuntza zuzendari jari, zuzendari selektibitateko matematikako koordinatza hiari, eta Nafarroako Unibertsitate publikoko errektoreari. Proposamena, onakoa da. E, proben egunetan, COVID-e meretzia diagnostikatuta izatagatik edo berrogi jaldian e, egoteagatik isolamenduan zeuden eta behar bezala Justifikatu zuten ikasleak azterketak beste egun batean egin ahal izango dituztenez, deialdi hori aprobetxatzea eta nota igotzea komeni zaien ikasleak aurkeztea matematikako azterketa berriro eta akatsik gabe egin dezaten. Momentuz ez dute erantzunik jaso eta badakite ez izango dela baieskoa jasotzea, baina uste dute alegina egin behar dutela. ikasleek asko baitute jokoan. Irolde, ialdietan aktualitateak osasunara garamatza denboraldia bukatuta berriaren prestaketan dabiltza e, dabil, e, talde gorritxoa eta batirudi e, denboraldi aurrea planifikatua duela. Talde batzuek e, biddaiatzea dute ohiko denbordi aurrean, ba osasunak taixoaren ekingo du denboraldi berriaren prestaketa eta lagunartekoak ere, bertan jokatuko dituela iragarri du eh, klubak. Laugarren urtez jarraian klubak erabaki bera hartu du, denbora aurrearen inguruan, lehen entrenamendu eguna ustaiaren sortzian izango da, eta areso eta kike garziaren estrenaldiak eh, egun horretan izango direla eh, aurrikus genezake. Beraiekin batera, osasuna promesaseko aimar horoz, Jorge Errando, Pablo Ibanez, Iker Benito eta Diego Morenok ere lehen lan saioan parte hartu dute. Ante Budimir Aldiz, ba, beranduago bueltatuko da txoarerara, Kroaziako selekzioarekin aurtengo Eurokopan jokatzen baita Eta osasuna ari garela, burubelarri dabile klubetik kanpo ikusi nahi duten jokalarien salmentekin. Enric Gallego aurrelariak ditu eskaintza gehien eta badirudi Zaragozak oso gogor eginduela apostua beragatik. Gogoratu Eibarrek Almeriak Tenerifek eta beste hainbat klubek ere berearengatik galdetu dutela. Eta jokalari bakarra, Markardoak eta brandonek ere tallea utziko dute, badirudi markaronaak erbeetako ligak, ligako eskaintzake dituela eta Europan barrena joka dezakela datorren denboraldian. Brandonen kasua desberdina desberdina da. Azken urteetan, bigarren mailan aritu da eta bigarren mailako taldeen interesa pizten duen ba jokalea, jokalaria izaten jarraitzen du. 在 Ba, kulturari eta musikari erraparatzen badiogu, izarozea maiz eskakeitan edota eskabidean ariko dira Udan Iruñean. E, Biba Iruña bizirik, eh, kultur jarduerak aurkeztu ditu Iruñako Udalak, Amaia Romero, Bat Jal, edo Elkanka ere harituko dira ziudadelan. Eta ustaiaren seitika eh, amal aura bitartean, erraldoiak izango dira ikusgai, biba iruina bizirik kultur jardueren programak berro laureun jarduera baino gehiago jarriko ditu martxan eta ez dute ustaieko ba, eta buztuko egunik utziko proposamen kultura egin gabe. Bueno, Iruñeko udalak aire ezabaleko kulturaren alde egin du, eh apostua, eta askotariko jarduera segurua eskaintzeko, ba virusa ezabaltzeko protokolu guztiak beteko dituztela iragarri dituzte. Ciudadelan izango da proposamen honen erreferentziaren lekuak, 800 lagunentzako lekuak eskaintzen duen estenatoki bati esker, ba, bueno, e, talde desberdinak entzuteko aukera izango dugu. Hainbat estiloetako artista ospetsuen musikera mango du ziudadelara udantzea rostiraren e, ez da larun bat gauetan Don Patrizio, Kutxi Romero, Kike Gonzales, Mala Rodriguez, Isaro, Nil Moliner De Bizio taldeak agertokian agertzeak argi uzten du, ba, guztu guztietarako proposamenak izango direla. Zer iruditzen zaizue, Isaroren kantu bat entzuten badugu. Ondo iruditzen zaizue, tira, guazen entzutera. Paris. Ametz goxoak izan, aldalan erekin, aldala parixen, soñek ordin batekin, zukitz egin bizitza. Basea mais ere bertan izango da, jaialdi horretan izango da eta datorrena ba adore ja zea amazen kantu berria izango da. a ba, semeizen eskutik eh, datorren saioaren datorren eh, tartetxora igaroko gara gure lurraldearen barrena podcasta entzutera izokina baztango paisaia sorginak agotak pasarte guzti horietan eh, dorretxe bat aipatu izan du Josun Arbarte Hernandez historielariak gaurko pasartean dorretxe horren historia izango dugu aipagai urtsua dorretxea nafarrako bueno, ba, palazio gotiko zaharrenetarikoa egun egoera bikainean kontserbatzen Dena. Ezagutu gure lurraldean kokatzen den amalaugarren mendeko dorretxe honen eta zuten familiaren historia. Gure lurraldearen barrena. Bebidasoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josun Arbarte Hernandezekin. Bai, batez ere, azkeneko saioan, agote egin genuenean, ba, haipatu genuen, urtsua dorretxeak, ba, ba protagonismo bat izan lezakeela, agoten historia horretan, eta tira, e, paseran aipatu genuen, baina ziurazki, ba, bada, ereikin bat, ba, saio oso bat beretzat eskaintzean merezi duena. Ereikina, oza, saio berezibat eskaintzeko, ordu erdiko saio bat eskaintzeko, eraikinak garrantzian handia izan behar du. Bai, e, tira, ziru aski, entzule ezagutuko kezagutuko dute urtsua dorretxea. E, arizkungo lurretanko katuta dago, bastanen, e, ordoki eta bozatea osoen erdigunean, eta tira, ba oso nabarmena da paisaian ez da, ze, tira, ba, e, e, esango nuke, Arizkundik erratzura duan errepidearen... Mm -hmm. e, bazter batean gelitzen da, espoloi baten e, gainean kokatuta, ba, inguruko lurrosoa ongi kontrolatzen du, eta gainera ba, eraikina, eraikina arkitekturaletik ere ba, oso monumentala da. da. <hieres> e, ziuraski, bada baztanen kontserbatzen diren dorretxe ugarietatik zaharrenetariko bat, e, izan ere badakigu ba, gutxien ez erdiarotik horregon izan dela, eta a, eraikinak ba, erakusten du historia luze horren e, arrastorik. Gutsuko gara bera, amalo, me, amalo garren mendegoa da, ez? Bai, aipamen zaharrenak bintzat, garaio horretakoak dira, eta mm -hmm. pentsatzen da, arkitektura elementu zaharrenak ere garaio horretakoak dituela. E, jauregiaren oinarria lauki itxurakoa da, dorretxe gotiko gehienei dagokien bezala, jatorrian pentsatzen da, orain dena baino altuago izango zela, baina kontserbatzen dituen dituene dira, arriz eginda daudenak, ez da? Mm -hmm. e, tirando retxe gotiko guztien itxurari segitzen dio horma e, sendoak harri zarlanduz eginak, leiho txikiak, gehienak berantiarrak, eh ba, ere baditu, ezta? Ba, fiskat itzura militarri emateko. E, Goialdean egorrezkoa arkitektura elementuak nabarmentzen hasten dira, bertan kokatzen bali ziren jatorrian eh biziguneak. Uhum. eta eraikinaren inguruan badau harresi harresi ipusketa bat, ba oraindik erakusten duena ba nola jatorrian badorretxe ere gotortuta ez da. Uhum. Ez hori bakarrik, eh dorretzaren inguruan badaude bestera egin batzuk ere. E, baserri pare bat, ermita txiki bat, Santana ermita, ba gaur egunean abandonatuta dagona, baina orain dela oso gutxira arte ba, ba funtzionatu izan duena, erlijio zerbitzuak izan duena. Eta horrek erakusten du ba urtsoa dorretxe honek nola artikulatzen zuen, ba bergarraian jaurgo feudal oso bat, ezta. Aha. Bueno, eta dorretxe honen fama, eh, nola ezagutu benuen? Ba, ziur aski, gehienek ezaguna izango dute urtsua izena, e, Mikel lauak baduelako kantu bat urtsuako dorretxeari eskainiak kantu hori berez e, Resurreksion Maria Azkuek, hoi e, garmende asiran argiteratutako euskal herriaren jakintza bilduman e, jaso zuen, eta laboak egiten duena da, ba, ba bala da hori, E, zura eski mende batzuk bat balada hori babertsionatu ez da. Bueno, entengo dugu balada. Ba, hinozki. Bueno, hortzikoa. Koitizazu burua hene arreba joana ez tezaket goratu anaibatiz da jauna Anai batiz, jauna. Iso rao menzara, ene arreba joana, Zertan zagutzen hau zu, nere ana, ja jauna, nere ana, jauna. Zazpie berrik sortzi jaure gixuri horien guztien gatik, nik ez urzura nari nik ez urzura nari Urzuak zazmile jo, zazpieak lerro lerro, lantainako alaba Ursuan de funtu dago, Ursuan de funtu dago. Ursuan defuntua Santanan kauzitua adiozerran gabe etxetik parttua etxetik parttua. Bueno, ba, entzun dugu bala da, eta izen batzuk, elementu batzuk, eta diude, Santana Elisa, ipetu berri dugun Elisa ere, aipatzen dugu baladorrek. Bai, e, e, Xanberdugun lehen lenda biziko gauza da, ez dakik gula zehazki kantuak aipatzen dituen lantainako joana eta beranaia bautista zentzuk diren. Mm -hmm. e, izan ere, ba, Resurreksion Maria Azkuek bala da zuenean, e, aipatu zuen, ba, lantaina hori e, frantziako leinu bat ezotezen, lehenu noble bat. Ni aprobatik hartu dut eta ez lapurdin, ez Basque nafarroan ez Xiberuan ez topatu izan horretako dorretzerik. Uh -huh. Baina bai topatu dut eh, agian lantaina, lehendako Lantaína honi jatorria eman aliz izan zion, eh, dorretxe bat. Bada, Xiberuan Urdinarberrian uh -huh. eh Jointuña izeneko dorretxe bat, eh Frances Grafian Janten Janten Lantaína eta uh -huh. eh, kontua da dorretxe horretako alaba bat, eh, Maria Lantaína ama garren mendean, ezkonduzela urtsuara hori badakigu. E, Bando garren testu inguruan, e, bai lantainatarrak edo juntuinatarrak, eta bai urtsuatarrak beha omondarrak ziren. Eta tira, hortaz aipatuko dugu beranduago zerbait. Baina, ba, baliteke horrizatea e, ba, hitur burua ezta. Eta tira, ba, baladak aipatzen duena da, ba, juntuine hortako edo lantaine hortako alaba partitzerik dala eh ursura bidean ezkontzeko ba, despeditzeko ordoan ba berenaia Bautistak baina paiza baita e, ba, igartzen dio triste dagola ezta mm -hmm. eh e, goitizazu burua hartzen dio bai. eta eta harrebak ez ezin ez, ez duela du Zindu. eta hori igartzen dio anaiak eh ba Joana izorra dela mm -hmm. eta Xiberoan 15. mendean izorra izatea zer da mota Pista bat. E, Maria soltandoan igarrez, izorra dela beldurrez. Barnets bordako handeria konsolatu du elez, emazte zarriko kupu agitzen ez dela ez. Izin duela da izan. Izorra izatea, okupu izatea, aurdu negotea da. Aurdu negotea, bueno, ez dut esmatu. Igarri dio, ez kontzeradualarik, dagoela. Eta hori, ama osgarren mendeko, Euskal Familia Noble batentzako entzako desore handia desore zen, da. Bai. E, Bautista nahi hau saiatuko da e, arreba etxean, etxean gordetzen, ez da dien joan, baina arrebak presa izango du ezkontzeko, noski, ba, e, disimulatzeko bere goera hori, eta aurra jaiotzen denean, ba, ba, e, ba aita ursu atarra duela itxura emateko aukera horrekin, ez da. E, Azkoek jasotako lehiendan esaten da, Em, lantainako alaba hau ursura iritsi zenean izugarrizko beste izan zela, eh e zikiro ekarri zituela, urrezko uztaiak ere bai, izugarrizko dote ekarri zuela. Baina e, urtsura iritsi zenean, ba, etxeko Andre Zaharrak, bere senargailaren amak, eh ba nabarituzuen nabarituzuen e, zer, osea, abordun segola, eta. Mm -hmm. Eh gauzak horrela, ba eskontza hospatzerazi joala. E senarrak jakin zuen emaztea nola zegoen eta etxeko motil bati santsion zaldia ermitaren ondoan parazezan, eh uh -huh. e, ferrak atzeko aurrera kokatuta. Uh -huh. e, ba tira ezkon gaua iritsi zen eta senarrak esantzion emazteari ez du ikusi ber etxeko ermita zerbait erresatzeko ere eta emazteaak ba, nahi baduk guazen ermitara jaitsi ziren eta bertan ba sastakaia sastak aia bat ez zenarrak emaztea hiltzuen, ez mm -hmm. deso horre horren mendeku bizar, eta zaldi prestatutako zaldi horretan ies egin zuen. E, Lehendak dio, ferra zatzeko zaurerako katurik zituen ez, ba, e, e, nora bidea izkutatzeko izan zela. Eta tira, balada honek erakusten digu, alde batetik kan, amabosgarren mendeko Euskal Gizarte hori ze, ze, ze bortitza zen, eta eta tira, genero rolen inguruan eta luze mintzak intezke, Baina nik uste dut ere, ba, duela e, ikuspuntu alternatibo bat, kontunek, eta izan ere, e, baladak ez du, noski, zarantzan jartzen e, genero erroloien kontua, baina, mm -hmm. bai gauza lotxagarri gisa aurkezten duela e, urtsuak jaunak egiten duena ezta, e, gehiagik eria gisa eta eta eta, eta froga dugu, koldar bat egu ezelai egin behar duela. Orduan bono, e, horrek pixkat ematen digu pista bat, ba, urtsua eta rauek, e, de nagusien edo e, garaiko jauntxoen giro horretan, e, kode, ohore kode hoietan nola zeduden txertatuta ezta. Eta izan ere, baditu ba, e, ba, hainbat adibide, urtsuako benetako lehenuko zenbait kidek, ba, izandako dako e, bizipeen, abentura eta, eta jardueren inguruan, ba, bueno, tira, hain zuzen ere, kode hauek nola molatzen zuten bizi modu horie. Bai ez, badaude beste kide batzuk, adibidez inigo inige zurtxua, e, ba, bueno, ba, kode horietan e, ba ondo goz mozlatzen zirenak. <laughs> bai, inigo inige zurtxua bada e, lehin honetan izen propioz ezagutzen dugun lehendabiziko pertsona. E, uh -huh. Mila irure hondak egite meretz garren urtean aipatzen da, Nafarroko erre garen izenean luzai deko dorreko gazte luzain. Beraz, pentsatu behar dugu, ez zela izango lehinuko e, kide nagusia, ez zen dorretxeko jauna, baizik eta bazziur aski, e, ba, anaiagazteago bat, ba, e, arma karrera egitera bortsatu izan zena. Mm -hmm. Eta, e, tira, ba, mila irurundu egite ba, gaudet, berant erdiaroan, afarroko erresumaren krisi batean, E, handi gutxera gertatuko dira, ba, alde bat etikan beha omondaren eta gran arteko gera zibila, korren ondoren, e, bandogerren ondoren, ba, engaztelarekiko e, gatazkak, eta prozesu guzti horretan, urtsua atarrek protagonismoa handia erakutsiko dute. E, hain zuzenera, haipatu du, inigo, inigez, baina handi gutxera, aipatzen zaigu beste bat, Miguel Sánchez urtsua adibidez, mm hogei -hmm. urte berendogo, mila irurunda berrogite meretzian, e, Carlos Bigarna, Nafarroko erregeak, Ama Iurko errotak, eta baztango larreak eman zizkion. Uh -huh. Carlos Bigarrenari gaiztua ditzen zaio. Hori esa Berrizong, gaito a Zergetik. Hori agian beste baterak utziko dugu, horrek bueno. ere badu bere historia luzea. <laughs> ba, hotso gordetzen dugu hememorian. Eh, <laughs> <laughs> bai. Kontua da, Carlos Vigarnegaiztoa ba bazen, e, jada Nafarroako erresuma azken mendeetan gobernatu zuen txanpainako dinastiakoki kide. Uh -huh. e, Nafarroako monarkia Frantzia iparraldeko beste lehenu batzuekin gero tarreman estuak izaten hasi zen, eta zentsu horretan ba, Frantziako politikan gero gehiago zen, ta gehiago lerratu zen, ezta. Eta Carlos Vigarrenak izan zituen zenbait e, gerra Normandiako dukeraren aur Ba, interesen interesea lotuta eta, bat dira, Miguel Sánchez Urtsua honek, ba, nola baitere, badirudi, laguntza militarra eman ziola e, Carlos Bigarnari Normandiako <gülüyor> gerra hoietan. Eta horren ordainetan, ba, amaiurko errota hoiek, eta baztango larri hoiek emango zizkion, ez da? Ez hori bakarrik, meia irure honda iruro ikusiko dugu doni man egaraziko gaztelu zain. Doni bane garazi, momentunetan bada, baxi Nafarroko gotorleku militar garantzitsunan, Nafarroko erregeren izenean gazteluz dain batek zaintzen duena, mm -hmm. eta Erresumako kargu militar gorenetarik. Beraz, ikusten dugu, ba, Miguel Sánchez urtsua e, Erresumako goi politikan parte goi politikan, hartzen bete-betean. Bai. Eta gero gehiago, gainera. Bai, e, doni bane garazitik e, berriro ama jurko gaztelura egintzun salto, milari lure undalaro lauan, ba, bere aipamenak desagertzen diren arte. Beraz, ikusten dugu, ba, ba, bueno, benetan personeia garrantzitsua izan zelazta. <hum> ba, bai, horrekari garrantzitsua kere urtsua arretaren e, bueno, ba, artean. <hum> Esan beharra dago, urtsua tarrak e, handik mende batera gutxi gura bera, hm, menderen erdian, ba, nafarroa zuten gerrazi biletan, beha omondaren lehinuan lerratu zirela. Bianako printzearen alde, mm -hmm. eta horren ondoren, ba, gehiago gaztelaren interesen alde egiten hasiko direla. Izan ere, e, mila bosteunda hamabian, gaztelako koroak, Fernando Katolikoaren aginduetara, Nafarroa garaia konkistatuko duenean, Urtsua tarbat izango dugu e, Kampaina Militarroietan bete-betean eragiten, e, gaztelaren alde, eta hori da Martin Urtsua. Mm -hmm. Martin urtsua etzen lehenu nagusiko kide. Alboko adar batetik helduzen. E, bere harbazoak ziren gilen urtsua, urtsua eta arren lehenuko bastart bat. Mm -hmm. Eta, e, arekin ezkonduzen, arraioz herriko jaure gizarre dorretxeko Maria esan zirigoien. Uh -huh. Hau jatorri zenperekoa. Dira... E, Itsena es leño nagusikoa, ez zuen eskubiderik, ez zuen e, parterik bat tituluak edo karrena militarari egiteko eta beraz mertzenario bezala aritu zen, ezta? Ta 1512an, ba Gaztelak e, Nafarroak konkistatzen, ba aur dugu Martina, Armada inbasore horren alde, eh ba bueno, batez ere Nafarro Iparrean izan ziren eh episodioetan, ezta? Da? Urdazubi komonasterioa adibidez arpilatu zutenean an egontzen eta beranduago a Maiurreko gaztelua setiatu zutenean ere bai. Aha. Bueno, eh, protagonista Martin Urtsua, eh, kasu honetan, bueno, ba, gaztelaren eh, interesak defenatuz. Bai, esan beharra dago, eh, noski, gaztelaren eta nafarroaren arteko gara honetan, eh, nahaztu ziren bando gerretatik zen ezin ikusiak. Eta uh -huh. behamondaren lehinua gaztelarekin lerratu zen. Behamondaren lehinuan pixuan diaz duten baixen nafarroko jaunaskok, Nafarro eta Parrekoya Unasco, Lapurdikoiaunek eta hoe guztiak gaztelarekin lerratu ziren. Uh -huh. Eh, Alizagramondarrak, ba, Nafarroarekin eta Berandorengo Frantziarekin lerratuko diren artean. Edonola ere Martin Urtxu hau esan beharra dago abentura zale batzela. Uh -huh. Konquistatzaile armada horren a, alde agertu zen zer eta etekin ekonomikoak lortzeko, esan dugun bezala berak ez zuen eskubiderik E, jaure gizarreko jaun izendatu izateko bastart batetik heldu zelako mm -hmm. baina ba, mertzenario bezala bailortu zutun ordain sari mardulak e, uh -huh. adibidez, ama jurko gazteloa erorizenean mila bostondagoita batean e, nafarroako errege orde espainiar berriak gazteluko atea eta kainoi bat emantzizkion ordain sari egisa e, kainoia egoera txarrean zegoela dirudi eta bueno, esaten dokumentutan dokumentuetan ba, elizondoko harotzak urtu zuela ba, ziur aski ba, metal hori saltzeko saltzeko eta... Aldiz, atea, ama jorko gazteluaren jatorrizko atea, e, bere, arraiozko jaure gizarre dorretxera eraman zuen. Uh -huh. Eta gaur egun ere hor dago. bai. Bueno, ba, beste zerbait, gure entzulek bizitatu dezaketena, pixkanaka, pixkanaka, saio, saio, Bueno, batzen ari dira bisitak, eh, bastan, eta, eta bortziriak eta malerrek aldera. Bai, gainera ipatu dugu, e, urtsua badela baztanen konservatzen diren retxe zarenetariko bat, mm -hmm. beste bat bada, bai. arraiozko jauriki zarrea e, egituraleteko bai. santzekoa, e, arrizko onarria duen jauriki gotiko da. Gainera, eh kasu honetan goialdeko solairuetan egurrezko kadalso egitura kontserbatzen du mm -hmm. eta esan dugun bezala ba Majorko Gazteluko jatorrizkoatea ba Martin Urtsuari ordainsari gisa emana. Tegarrea. Bai bai bai. Bueno eta bueno, baude ba baude Gellago, eh, e, bueno, ba, Urtsuako Jauregiko Jauna ere Tristan Urtsua izan zen. Bai, e, Martin Urtsua Amalurko Gaztelua setiatzen ari izan bitartean, handiko sobur bildagon urtsua jauregiko jauna Tristan zen. Uh -huh. eh, Lehenu nagusiko onordekoa. E, tristan, pertsonaia hiluna da, ez dakigu oso argi bere bizitza nolakoa izan zen, baina badakigu, ba bere egoerari eutxiziola, beraz, pentsatzen dugu beha omondarra, eutxiziola gaztelako konkistaren ondoren ere esan edute. Uh -huh. Beraz, e, beha omondarren aldekoa izango zela pentsatu dezakegu, ez da. E, tristan urtsua, ez konduzen, pentsa e, Leonor Armendaritz noblearekin. Uh -huh. Leonor Armendaritz E, sortzez tuterako. Beraz hemen ere ikusten dugu urtsoa berriroeren berriroren Nafarroako erresuma eskalako goi mailako harreman bai, bai. politiko dinastiko feudaloietan hoietan e, eh sartuta, ezta? Eh etainz uzen ere, ba bikote hau izango da 1512ko konkistaren ondoren, Baztan ba, bailaran ba garrantzia handiena izango duten pertsonaia batzuk. Iruzeme izan zituzten, dakigula, eta alaba bat, e, Iruzeme etako bat Pedro Urtsua ba, urrango baten aipatuko dugu, Ameriketara e, egin baitzen karrera, eta... Beste modatako abentura zale bat. Abentura bereziak izan zitunarek ere. E, aien beste bisemeak, Tristan eta Miguel, Urtsua uh -huh. armendaritz izan ziren, eta tira, hauek e, baiak ja, guztiz e, txertatu ikusten ditugu, gaztelako errege horretza izango den, Nafarroaren e, testu inguru berri horretan ez da. den e, nik aipatu nahi nituen, bikaso abek, zeran eta hemen oso argi ikusten da, e, mugak ez zire lauluartzen gauru gaur lertzen ditugun bezala. Uh -huh. Izan ere, mm, bueno, entzulek jakin duten bezala, behin gaztela konkistatuta, Nafarroa garaia, gaztelaren menpeko errege horretza bilakatu zen, Hai. Baixi Nafarroa aliz, e, erresoma independente gisa gelitu zen, naiz eta laizzer e, Nafarroako Enrique irugarren erregea, ba Frantziako Enrique laugarren ere bilakatuko zen, eta zentzu horretan, ba, ba Frantziako politikara gero eta leratuago egongo zen, mm -hmm. eta Lapordi eta Xiberua ere, ama osgarren mendean, e, e, zera, ehun urteko gerra bukatu zenetik, Frantziaren menpezeuden. Beraz, e, konkistaren ondoren, badugu alde batetik, Ba, Espainiar eta Frantziar estatuak izango direnen arteko muga hori finkatuta. Mm -hmm. e, Nafarroako erresuma ere bi hoien artean zatituta. Teorian, Nafarroako noblezia bi bandotan banatuta. Beho mondarrak gaztelaren alde, agra Nafarroa mm -hmm. Frantziaren alde. Mm -hmm. Baina, aranon ikusiko ditugun urtsuako jaunandereak mugaren bialdeetan E, ekiten, mugaren bialdeetan interesak e, dituztela eta mugaren bialde joko politikoan guztiz txertatuta. Izan ere, e, aipatu dugu, Miguel eta Tristan Urtsu armendaritz hauen ama, Leonor armendaritz, tuteran jaioa zen, mm -hmm. baina haren ama etzen tuterarra, etzen herriberakoa guztiz kontrara siberoako e, Leinu batekoa zen, bai. uri jada ezaguna egin gozegun leinu batekoa, mm -hmm. juntanea leinukua, bai, bai urdinarbeko herri horretakoa. Eta zentzu horretan, ba, adiez Miguel Urtsua armendaritz, behin baino gehiagotan ikusiko dugu, Baixena Farroan, Siberoan, Erligio Gerrak lertzen direnean, kanpaina militaretan parte hartzen, Elkartruke komertzialak egiten, Lurren Jabe, e, Azpijoko politikotan ere bai, zenbait kasutan. Inez baino gehiago muga mugaz gaindik. Bai, eta horrek erakusten digun, aurre hondi batean, ba, feudalismoaren gara horretan mugaz ze zen ze kontzeptu <gülüyor> lausoaz, ta? Mugaz, bai. finean bada, errege baten e, eskumena iristen den e, lerroa, baina hor badaude, elite ekonomiko batzuk, elite politiko batzuk, elite feudal batzuk, azken buruan e, mugaren bialdeetan mugitzen direnak. Hau da, <gülüyor> estatua eta mugaz dira ulertzen gaur egun ulertzen ditugun bezala, baizik eta asko ere modu dinamikoago batean. Bai, bai. E, Ain bestera ino, Ezen Miguel Urtsua armendaritzek adibidez bazituen alduden hogei saroi. Uhum. Saroiak badira hartaldeak gordetzeko espazio berezi batzuk mendialdetan, larreetan egoten direnak. Hogei saroi ba, esan balin bazituen esan nahi du hartalde asko hartzeko bai. e, lurrak zituela. Eta saroi hoiek adibidez horreagako e, hartalde jalokatzen zizkien urtero e, ozean, e, neguko bazkagun egisa. Saroi aldu aldudentzau zauden. Aldude, erdia baigorrikoa da, erdia baztangoa da, mugaren bialdetan. Bai bai, derriro ere mugazain di. Ez, hori bakarrik. E, Juntainea etxeak ere bazituen bere jabetzak Siberoan, jabetza horiek eskubide ematen zioten Siberoako gortetan parte hartzeko, eta hor e, eskuartze politiko bat ere izango du Miguel, Miguel Urtsuak, hainbesteraino, ezen Siberoan hilko baita. Mila bostondaberogeita zeian, Lesterren, Siberoako mm -hmm. gorten egoitzen. Beraz, ikusten dugu, urtsua atarrak, badirela lehenu bat, erdi arotikan, ba, boterea egonkortuko dutenak bastan endorretxoan inguruan, oso abilak izango direna, kerresumako joko politikoan parte hartzen, eta horrek, haukera ba, mango die, oso-oso eskalazabalean, sibero araño, herribera araño, bastan enbertan noski eta inguruko lurretan, e, ba, interes ekonomikoak eta botere politikoa uzartzeko oso no moduna barmenean. Bai, bai, e, aipatu duzunean hasieran estrategikoki urtsuatarrak ba, bueno, e, botere politiko eta, ba, bueno, ba, e, garrantzean dia izan zutela bere garaian, bueno, gaurkoan ikusi dugu, zehondan mugitzen ziren. Bai, eta botere honi lotuta ere egin dezakegu lotura aurrekoan aipatzen ditun agotekin. Izan ere mm -hmm. agotak bauzaten bastanen e, mantendu balinbaziren besetoki batzuta maio obeto, hau bere lotu dezakegu urtsuatarren paperarekin. Izan ere urtsuatarrak behin maio gehiagotan azaldu ziren baztango baileko e, batzarretan agoten babeslegisa. Behi maia gohiotan izan ziren ba, agotak herbesteratzeko, e, agotak anporatzeko saijakerak, ba, aurreko nahi patu genuen ez da zenulako ze estigma zeukaten, bai. eta urtsu atarrak babeslegisa azalduko dira, hain zuzen ere, badirelako ere, urtsu Bueno, e, gainean botere feudal bat daukatenak, aurrekoan aipatu no, banu nagotek, urtzuatarren lurrak lantzen zituzten eta nolabait ere bada hor harreman feudal horren e, lekukotza bat, ezta? Beraz, hor dugu urtzuatarrak botere feudal gisa egon gorduta dela baztanen e, batira, ba, logika politiko comunitarioaren, logika politiko estatalaren gañetik ere. Datorren saioan, Demora Gortzenari zeigu gaurko saioa bukatzeko, Datorren saioan ere Urtxuarren batean, bueno, ba beste protagonista baten inguruan itzegingo dugu. Aipatu dugu gainetik pasa dugu eta beste aventura mota batzuk e, egin zituela aipatu dugu, baina bueno, eh gozea pizteko eta Datorren aste azkenera, bueno, ja, e, berotzeko, bueno, e, zer kontatu diesagukezu? Eh Pedro Urtxuarren inguruan motzean. Ba, Pedro Hortxoari buruz esan dezakegu baztandik Kolombiara salto egintzuela, handik Amazoniara, eta bere historiari lotuta dagola Amerikako kolonien lehen independenzial darrikapena amasei garren bueno, Beraz batzuk mugaz gaindi, eta beste batzuk e, ozeanua az gaindi. Bai hori da. Bueno, Baina, gozearekin geldituko gara datorren aste azkenean ordu berean 11:00etan bueno Pedro Urtsuaren, ba bueno historiaz gehiago jakingo dugu ordu herdikoo beste saio berri batean gure lurraldearen barrena honen saio berri batean eskerrik asko jozu, berriro ere gurean izateagatik plasera izan da bai eskerrik asko zuei eta bueno bitartean eh, bueno ba jakin dezazuela datorren aste azkenean bueltatuko garela esan bezala 1100 hemen antzedirratean eh, bueno gure lurraldearen barrenaren 6 pasartea kontatzeko, Eze urren arte, eta ondo izan. Hauze bueno, ba, izan da guztia gaurkoz, niri ba, saioa agurtzea egokitzen zaite une hauetan, e, da, gogoratu asteartean itzuliko naizela, bidaso aibaila zeharkatuzeko basaio berri batekin, eta bestela astelenean, bakiroletik eta nafarroko e, saioak aztertzen ditugun saioarekin, gogoratu ba, Josu, Josu Ganuza, e, Amaika Telebistako kazetariaren e, kolaborazioa izaten dugula ba, saio horretan. Eskerrik asko, ho, ordua nirekin igarotzeagatik eta bueno, aste ba, buru ona izan de, dezazuela opa dizu, besteri gabe ondo izan eta zaindu zaitezte nola ez